Bună doamnelor și domnilor! Din nou împreună începem o nouă emisiune în care ne discutăm despre lucruri care se întâmplă în România. Dar, vreau să vă spun ceva, sunt extrem de dezamăgit. În cazul în care am fi știut, inclusiv eu, ce urmează, nu cred că m-aș fi prezentat la vot. Și v-aș fi îndemnat să nu o faceți. Pentru că mie mi se pare pur și simplu scârbos ceea ce se întâmplă în acest moment. Eu cred că prezența la vot ar fi fost absolut ridicolă. Nu ca așa ar fi fost foarte mare. Adică nimic nu mă șochează mai mult decât ca Partidul Național Liberal să negocieze cu Tăricianul pe care în urmă cu exact o săptămână îl înjura. Ba mai mult am înțeles că PNL negociază și cu Băsescu. Deși asta a fost o intoxicare ridicolă la care Claus Iohannis nu a răspuns sau biroul său de presă a dormit sau n-a primit aprobarea, să spună, iar Traian Băsescu a știut să rămână suficient de mult în piață informația, cu ajutorul unor prieteni din mass media, încât să pare important. Deși nimeni nu-i amintește acestui domn că partidul său a intrat la limită în Parlament adunând în jur de 400.000 de voturi, dintr-un total de 18,9 milioane de români votanți. Sigur că mâine, poimine, mă pot aștepta ca liberalii să negocieze și cu Nicușor Constantinescu. El e ușor reținut, dar pot să încerce. Sau chiar cu Victor Ponta, când termine Victor Ponta negocierile cu Victor Orban. Dar să negociez ca liberal astăzi cu Călim Popescu-Tăricianu și cu Traian Băsescu, mi se pare o rușine și, sincer, cred că liberalii au nevoie mai mult ca oricând să-și bage capul în, sub un duș rece sau într-o găleată de apă rece, sau pur și simplu să-l invite de urgență pe Crin Antonescu și Ludovic Orban, ultimii liberali reali în viață, și Dan Motreanu, cu voia dumneavoastră, și să le spun așa, domne salvați partidul, pentru că suntem pe topogan. Iar după alegeri, după cele 20% primite la alegeri, avem mari șanse să ajungem pe calea PNSCD. Când eu am spus acest lucru în luna aprilie sau mai, am fost luat la țintă de către liderii liberali de atunci, de către doamna Gorghiu și domnul Blaga. Iată că, din păcate, ceea ce spuneam atunci, pare că se întâmplă. Nu mi-aș dori deloc. Este o altă găselniță de gâgă, deși am văzut argumentele, sigur, în încercarea de a scoate din rușine PNL-ul, Cătălin Predoiu, printre eu liderii normale ai Partidului Național Liberal, serioși, a încercat să dea argumente juridice și argumentația dânsului juridic o puteți citi pe Facebook, este impecabilă. Se dovedește un jurist eminent, dar asta este o manevră de gâgă. Să încerci să-l scoți, să spui că-l scoți pe Dragnea din Parlament. Păi, oameni buni, omul ăsta luat 48,5% că ne place sau nu ne place și a dus partidul la aproape 50% din totalul parlamentarilor. Acum să vii cu manevre din astea arată atât de urât încât nu știu dacă dumneavoastră a realizați cu adevărat din spatele ușilor de pe modrogan. Dar să spunem prin absurd că reușesc. penele tot 20% are. Niciun, nimic mai mult. Nu 30, nu 35. Cum spuneam în textul pentru evenimentul zilei de vineri și dacă îi pui lui tase sâni, tot nu e Madonna. Dar incredibilul s-a produs. Și am văzut un lucru în aceste trei zile care, repet, pe mine m-a supărat, m-a șocat, m-a dezamăgit, m-a întristat. Adică am văzut toți impostorii, țintuiți de alegători, pe tușa, la marginea Imperiului, că au, pe, au un tupe uriaș și să pretindă că sunt primadone. Sigur, personajele acestea trei despre care voi vorbi, vin, dansează, evoluează în lipsa unor alte personaje care să le ia locul. Eu acum nu știu dacă cele trei personaje ar trebui să evolueze în forță sau ar trebui să evolueze sub cămăși de forță. Cert este că toate trei personajele au reușit scoruri ridicole în alegeri. Aceste trei personaje care în mod normal ar trebui să stea la marginea istoriei au urcat pe scenă. Și mi se pare absolut alucinant. Astăzi, domnul Tăricianu mi dădea lecții de naționalism economic într-o emisiune de prânz, cu doi colegi jurnaliști, de altfel foarte buni, dar care păreau astăzi anesteziați, pur și simplu. Deci nu i-am recunoscut pe niciunul din ei. Au părut anesteziați. Nu cred că i-am văzut în ultimii doi ani și urmăresc cu mare plăcere, pentru că chiar îi consider jurnaliști foarte buni, atât de slab ca astăzi cu Călin Popescu-Tăricianu și le recomand cu toată căldura să revadă emisiunea de prânz pe care au avut-o cu domnul Tăricianu. Pentru că au ieșuat niște tăceri lungi și niște priviri așa apreciative la adresa unui personaj cel puțin lugubru. Personaj care ne-a vorbit despre naționalism economic. Cine vorbește de naționalism economic? Un individ care a exportat profitul companiei Citroen din România, reprezentanței din, din România, pe care o reprezintă, timp de vreo 20 de ani. Acum își lustrește steaua de salvator al firmei românești. Un individ care a încercat și parțial a și reușit să maneteze pe zeci de ani platforma a Mării Negre. Da, de BCR ați auzit? De BCR. BCR știți când s-a vândut? Rar mi-a fost dat să văd ceva mai sinistru decât acest individ. Și asta după ce vehiculul său electoral, care era creditat cu 8-10% scor electoral, a obținut cu greu 400 și un pic de voturi. 400 de, mii de voturi. Adică populația Clujului. Dacă prezența la urne era de 42-43%, individul nu intră în Parlament și nici echipa din vehiculul său. Dar văd că a devenit important acest individ și se negociază cu el. Ba mai mult, dacă iar am cățărat pe o scară, aș fi căzut direct în cap în momentul în care am înțeles că inclusiv președintele României s-a întâlnit cu acest individ pe care înainte cu două săptămâni, pe bună dreptate, nu l-a primit în tribună și nici la Cotroceni. Și ne-o fi sfătuit asta, chiar nu înțeleg. Adică eu știu un lucru. Mori în picioare, ești corect cu țara ta, ești corect cu principiile tale, ești corect cu ceea ce crezi. Și nu joci fofârlica decât dacă te nești în Băsescu. Claus Iohannis nu are voie să joace fofârlica. Trebuie să meargă până la capăt, impecabil, drept, dacă vrea să-i reprezinte pe cei 6,3 milioane printre care mă număr și eu. Pe cine am mai văzut evoluând în astea trei zile? Pe domnul Ponta. Domnul Ponta ne dă lecții de naționalism. Și visează, după o întâlnire cu Victor Orban, care l-ar credibiliza, că devine purtătorul de mesaj al patrioților români. Omul care timp de trei ani și jumătate a condus guvernul României și omul pentru care votanții ultranaționaliștilor de la PRU s-au adunat în număr de 240.000 de voturi. Adică nici măcar 400.000 cât a obținut Băsescu sau 400.000 cât a obținut tăricean. Dar Dânsu vrea să fie naționalistul nației. După, după ce recomandarea ta aduce sub 3%, ar trebui să vezi de treabă și eventual să joci niște brigăzi divertiți dacă te primesc oamenii aia, Tony Grecu și ceilalți. E interesant pentru că eu n-am înțeles încă ce, vrea, ce a dorit domnul Ponta să ne spună. Că s-a săturat de Ungaria, s-a săturat de România, s-a săturat de Uniunea Europeană. Cred că nu se regăsește. Oricum, eu suspectez la fostul premier o doză aproape letală de inadecvare. Dar și foarte multă prostie. Din ce în ce mai mult îmi dau seama că omul e pur și simplu, de foarte multe ori, prost. Nimic altceva. Eu mă întreb dacă domnul Ponta era naționalist și patriot atunci când a dat băieților de la gaz, bunai, gaz, așa, cadou, 500 de milioane de dolari. Adică le-a tăiat datoria pe care trebuia să, să o plătească românilor. Interesant, Nu? Al treilea personaj din aceste trei zile, care are cel mai accentuat tupeu, deci omul este cu un tupeu cum rar mi-a fost dat să văd, este Traian Băsescu. Domne, Traian Băsescu s-a urcat pe un cal după ce alegătorii au spus pleacă Traian acasă, ne-a Traian e acasă. Și acum clamează postura de unificator al dreptei. Și tratează pe români ca pe un grup de retardați. Domne trebuie să fii cel puțin căzut în cap. Să dai crezare unui personaj care de 20 de ani nu a făcut altceva, adică de pe vremea guvernului Ciorbea și apoi Radu Vasile, nu a făcut altceva decât să fărimițeze dreapta, să o facă bucăți, bucățele. Adică acest individ care a ajuns cu mare greutate la limita 25.000 de voturi venite din diasporă, adică la limita de jos a Parlamentului, ajunge senator și visează să fie, fiți foarte atenți, vicepreședinte al Senatului. Cu cine? La toartă cu Alina Gorghiu. Tot vicepreședinte al Senatului după ce distinsa doamna a reușit să bage Partidul Național Liberal în gard. În zid. Eu chiar nu înțeleg pe, pe Traian Băsescu. Pot să înțeleg multe în viața asta, dar să văd că Traian Băsescu joacă în rolul de unificator al dreptei mi se pare prea mult. Eu n-am văzut un trinom ca ăștia, ca acesta, Săricianu, Ponta, Băsescu, de foarte mult timp. Adică, ăstea sunt mai triști decât o mutație genetică. Imaginați-vă așa că personajele astea trei sunt rezultatul unei hiene care face pui cu niște șobolani. Și știți cum îi face? Se împerechează cu co o coropoș, o coropișniță. Deci coropișniță și șobolani plus hienă. Adică, gândiți-vă la rânjetul ăla și prefăcut, sigur, cu pretenții de izvor de istețime, cu așa cu o descedență aproape a la Solomon, a fostului președinte. Gândiți-vă la aroganța dezgustătoare, ridicolă, a șefului senatului, cel mai curtat om din România în ultimele patru zile, cu care a făcut greșeala impardonabilă de a se întâlni inclusiv președintele României. Sigur că putea să se întâlnească cu domnul Tăriceanu, dar dacă cumva îi făcea o invitație la pușcărie. Adică la pușcărie se poate merge prin, și eu m-am dus așa, să stau de vorbă cu oameni din acționariatul postului, de se poate și domnul președinte poate să meargă să stea de vorbă, domnul Tăriceanu e după un perete, domnul președinte după un perete, cu un gemuleț în față, stai de vorbă, domnul Tăricianu, cum e după... ceorba, E bună? Nu e bună? Știți, vreau să fac condițiile mai bune. Chiar nimeni nu sfătuiește, chiar nimeni nu îi spune domnului președinte că nu poți să stai de vorbă cu astfel de personaje, decât să riști, să te compromiți dacă stai de vorbă cu ele. Peste toate astea apare irresponsabilul vesel. Irresponsabilul vesel care a fost premier. Acest individ este posesorul unor, unui arsenal întreg de glumițe. Glumițe... Atât de slabe încât dacă era la grădiniță, îl dădeau afară de la grădiniță, le exmatriculau. Și de ce se întâmplă toate astea? Vă întrebați de ce? De ce a devenit dintr-o dată cu popescu tăriceanu și vehiculul său electoral penibil, Traian Băsescu cu vehiculul său ridicol și Victor Ponta, personaje? Știți de ce? Din lipsa comunicării. Din lipsa comunicării. Adică Palatul Cotroceni, frumos luminat în roșu, galben și albastru, nu are vorbitor cu Vila Roșie, frumos colorată în roșu, din închiselev. Domnule, eu vă spun ceva. Eu sunt un bia cetățean, dar eu îmi doresc un singur lucru. Vorbiți dată. Liniștiți țara. Pentru că pe mine începeți să mă enervați cu toți. Și cred că ca mine sunt foarte mulți. Aroganța nu dă bine nimănui. Și în momentul când începeți să enervați personajele de bună credință, de ce mă enervez eu, e simplu. Pentru că mi se pare că în momentul ăsta nu există responsabilitate. Pentru că țara e tot mai tristă, pentru că este absolut scandalos ce se întâmplă de câteva zile și mai mult, nu doar pentru că țara asta e tot mai tristă sau pentru că nu există discuții normale, Știți de ce sunt supărat? Că din cauza lipsei de comunicare între cele două, între Casa aia mare de păchisele, Roșie, a PSD-ului și Palatul Cotroceni, a tuturor românilor, apar personaje care se dau primadone în persoana lui Băsescu, Tăricianu și Ponta. Domne, e prea mult, credeți-mă. E mult prea mult. Când lucrurile se pot rezolva simplu, o întâlnire, bei un ceai. Nealiviule nu te pun. Asta e, legea e, am spus un lucru, hai cu cinci nume și spun un nume ca ai majoritate. Dar chestiunea asta în care să faci o astăzi de strânsură... Doamne, eu sunt un votant al de n-am ascuns. Dar vă spun ceva, e mai bine să stai și să monitorizezi un program care nu va putea fi pus în aplicare pe pariu. La am eu, îl port după mine în fiecare zi programul de guvernare, programul, avem proiectul de buget, nu mai bine stăm și monitorizăm. Bine, dacă voi nu sunteți în stare, monitorizez eu, ca în 2014. Că nu ne bazăm pe voi, că voi din, din Modrogan habar n-aveți eventual să faceți ședințe lungi și proaste, în care să ajungeți să fiți ridicol pentru întregul spectrul liberal. Dar uite, băieții ăștia din platou de aici și mai am încă vreo trei echipe mai bune. Deci sunt aici niște oameni care au făcut asta mulți din ei și în 2014. Ei sunt jurnaliști. pe ei nu interesează să fie la putere sau în opoziție. Și monitorizăm noi. Și s-ar putea ca peste un an de zile, pe ceea ce urmează să se întâmple în România anul viitor și pe ceea ce este în jur, să vă pună Dumnezeu mâna în cap să veniți la guvernare. Pentru că așteptarea este uriașă. Dar nu așa să-l vezi pe Tăricianul la masă cu Băsescu, Tasea Tanasiu a scos 11% și umblă să negocieze, să-l să aducă pe Tăricianu în partid. Nea Crin, Nea Ludovic. Hai, domne și dă-i dă afară pe ăștia și întreabă-i ce vor să facă. Ba mai mult, am înțeles că personaje, copii de suflet de-a lui Băsescu, din PDL, abia așteaptă să-i predea partidul. Domne se răsucește Brătianu în mormânt. E mult mai onorabil să stai în opoziție și să-ți câștigi puterea ajungând la 40%, de la 20%, monitorizând tot ceea ce face uh, o guvernare, care vă spun de acum, vă pun scris, vă dau scris, va pune în aplicare maxim 20% din programul de guvernare. Cred că nu va fi în stare de mai mult. Dacă va fi în stare, perfect! Ce poate să facă? Oricum te erodezi la putere. Și vedeți că în toată discuția de astăzi am uitat de un personaj. Este personajul pentru care care este responsabil de 30% din dezastru PNL. Pentru că PNL a oferit tot și el, sfătuit de niște boi, a stat deoparte. Spunând că am 45% și dacă intru în PNL voi avea doar 37-38%. Mi-a spus-o personal. Deci nu vorbim după... A spus-o emisiune. Dacian Cioloș. Vedeți că nu mai vorbește nimeni de Dacian Cioloș. Deci Dacian Cioloș, cineva l-a sfătuit să devină ridicol și a reușit să devină ridicol pentru că astăzi nu mai contează. Nu-l mai angajează nimeni nici pe post de uh, din ăsta de, de creioane, ascuțitor de creioane. Deși putea să fie președintele PNL, PNL la conducere cu Dacian Cioloș avea astăzi peste 30% și sau guverna România sau făceau o poziție constructivă. Așa nu e nici în car, nici în teleguță. PNL-ul în de gringoladă, usere, usere caută când nu se ceartă doamna Clotilda cu ceilalți. Și al de dintr-o dată, dintr-un vehicol ridicol, devine salvatorul dreptei. Traian Băsescu devine erou de la Termopile. Ce țară, Dumnezeule Doamne! Urâtă țară! Dar frumos popor. Sau invers. Haideți să-i vă prezint invitații mei, pentru că ei sunt foarte, foarte buni și așteaptă să vă facă... S-ar putea ca să nu fie de acord niciunul cu mine, sau poate doar unii, sau poate, sau poate pur și simplu să pe alte interpretare acestor zile. Eu așa le-am înțeles. Știu un singur lucru. Că eu îmi doresc un lucru. Vreau să văd fabrici, uzine, autostrăzi, spitale și școli. Nu mai vreau circ politic. Că vine FIFOR, că vine Grindeanu, că vine Dâncu, că vine NICA, că vine cine o veni. Dar nu veniți să-mi explicați cum rămâne Cioloș sau cum Tăriceanu, Doamne, iartă și păzește, devine premierul lui Claus Iohannis. Că eu încă cred că Ardeleanu, pe care l-am votat și pentru care am riscat enorm în 2014, nu și-a pierdut uzurațiunii. Și nu cred că va preda vreodată Partidul Național Liberal unor impostori ca Băsescu sau tăricianul. Omul ăla e normal. Eu așa îl cunosc. Normal la cap. Lăsați-l să gândească cu mintea lui. Dacă când ai consilieri proști, vom vorbi și despre ăștia. Imediat. Haideți să vă prezint invitații. Stelia a invitatul meu și al dumneavoastră. Bună, bună, seara, bună seara, domnule Negrea. Alexandru Căutiș. Bună seara, domnule Căutiș. Bună seara. Iosif Buble. Bună seara, bună domnule bună Buble. Laurentiu Ciocăzanu. Bună seara, domnule Ciocăzanu. Seara, Cristian Andrei. Bună seara. bună seara. Și colegul nostru, Ion Meoniță. Bună, bună seara. Cu dumneavoastră încep, domnule Ioniță. Ce interpretare dați a ceea ce se întâmplă astăzi pe scena publică? Cred că la controceni, în primul rând, nu există conștientizarea rezultatului alegerilor. A faptului că PSD-ul a primit un mandat popular de a conduce România în următorii ani, fără dubiu. Iar orice încercare de a face o armată de strânsură cu personaje foarte bine descrise de tinerare și aici, care pur și simplu au a pus România de multe ori în situații extrem de dificile. ca a fost premier, ca a fost președinți, ca a fost ministri, premier ai României, cred că este o încercare ridicolă, absolut. Nu poți să-i spui, Lutăricianu, că uh, te, îți întinează valorile stând alături de tine la Arcul de Triunf în uh, sărbătoarea unității românilor și după aia să te întâlnești cu el la Cotocin, ca să nu discuți despre PNL, și aici citesc din uh, de declarația oficială. Dar despre ce să discuți? Despre ce să discuți? Despre politica americană? Despre ce să discuți? Până la urmă, o asemenea construcție este imposibilă și a fost respinsă prin vot de ultra majoritatea românilor care s-au prezentat la acest scrutin. Așa încât acolo ar fi trebuit să fie într-adevăr o recunoaștere a rezultatului, a voinței electoratului și o invitare la consultări după ce uh, procesul electoral s-a încheiat prin validarea alegerilor. Pentru că așa este. După com, conform Constituției, chem partidele parlamentare la negocieri. Și vezi ce se întâmplă, cine are majoritate și ce uh, premier uh, desemnezi. Pentru că așa spune Constituția, desemnează un candidat. Nu numește. Desemnează. Un candidat pentru funcția de premier. Așa trebuiau să stea lucrurile. Orea încerca în toată această perioadă să întorce o majoritate de 48% plus ce mai are ALDE, ca să strâng 5 la partide, 4, partide 6 la vot din primul. Și să, da. să încercă să face o struță, o cămilă și șase partide care se înjurau până mai ieri. Bun, se pare... incompatibile total. <hânt> care n-au stat niciodată la aceeași masă, bineînțeles o oastă de strânsură care n-ar putea să supraviețească. Mi-aduc aminte de ce conflicte să nasc și, avându-și pe Traian băsesc în mijloc, va fi uh, un spectacol de mare clasă. Ne aducem aminte de vremurile CDR și cum au căzut guvernele CDR atunci în condiții foarte grele pentru România. Astăzi România e într-o poziție mult mai, mai bună și mai stabilă, așa încât este nevoie de înțelepciune politică și de uh, asumarea rezultatului așa cum e. Din partea PNL, catastrofa lor se adâncește, se vede lipsa în continuare de leadership. Este un partid fără cap total care sare așa pe curte și mai apucă câte o rămâne și spune cu capă Dumnezeu din picior. Pentru că de la declarația aia stupefiantă, de la 45%, când este doamna Gorghiu și spune să joacă, e pe masă candidatura lui Cioloș, va fi prim-ministru să joacă, încă unde să joacă? În spatele PNL-ului, unde să putea juca așa ceva? până astăzi, în care partidul nu a recunoscut înfrângerea și nu și-a stabilit o strategie de a fi un partid în opoziție, pentru că de aici se crește din opoziție, își face un plan pentru patru ani și poate reveni, dacă într-adevăr are leadership, știe ce vrea, face o opoziție fermă la guvernarea PSD, care mai devreme sau mai târziu va intra în situații dificile datorită acestui, din cauza acestui program de guvernare fantasmagoric pe care pe care îl au. Așa încât aici într-adevăr cred că se vede de gringolada lor în continuare incapacitatea în de a-și pune lucrurile în ordine, de a convoca acel congres și de a-și găsi un nou leadership. Mult, mult deasupra ceea ce am văzut până acum. Iar e o șansă pentru Traian Într-adevăr, Traian Băsescu este în elementul lui cu 5% abia sărit de pragul parlamentar el își va face jocurile și se va poziționa ca principalul opozant al PSD-ului și atunci asigur că așa cum a făcut în, după pierderea alegerilor cu PD-ul în 2000 când a ajuns cu 6% în Parlament și acum poate să încerce aceeași schemă de a crește în opoziție spre deosebire de, de PNL care văd că nu are capacitatea să gândească în perspectivă. Domnule Buble cum vedeți evoluția ultimelor 72 de ore și cum simțiți cititori? Aveți foarte mulți cititori, reacțion, uh, aveți uh, cu ei uh, dialoguri online, spuneți-mi ce zic oamenii. Păi, oamenii așteaptă să termine. Să termine o dată ăsta, mă rog, toată, toată lumea așteaptă să termine, vin sărbătorile, vor liniște, mă rog, bugetul și alte chestii, chiar și parlamentarii noi, <laughs> vă spun, vorbesc cu ei și așteaptă să se termine ca să poată să plece și, evident, toată lumea vrea o pic de liniște și stabilitate. Până la urmă, Poate că, din studiile care am văzut ulterior încheierea alegerilor, la toate casele de sondaje și la cei care au făcut exit polluri, am văzut că, de fapt, oamenii mulți au votat PSD-ul și pentru că promitea stabilitate prin scorul mare pe care îl obținea și, mă găru, care era în sondaje și care a fost apoi obținut la, la urne. Eu văd în partea dreaptă și în partea administrației prezidențială oarecare spaimă. O spaimă că dacă PSD-ul va ajunge la putere subconjunirea lui Liviu Dragnea, pentru că nu cred în momentul ăsta, în seara asta, cred că s-a spus orice altă variantă, dacă cineva mai crede că era o altă variantă în afară de Liviu Dragnea, care a spus clar, niciuna din variantele circulate la televizor nu va fi premier propus de PSD. Deci pentru mine e foarte clar că va fi el. Acum, am stat foarte mult și m-am gândit zilele astea, domnule, președintele, vorbeam de responsabilitate, putea să aibă un dialog cu Liviu Dragnea încă din primul moment și să stabilească condițiile ce se poate și a ceea ce nu se poate. Și vă dau un exemplu, mă rog, distanța e mare între noi și Londra și Anglia și democrație și alte lucruri. Dar acolo la fel s-a jucat până în ultimul moment cu brexit da? S-a votat votul popular. La guvern era un om care a votat împotriva ieșirii din UE. Omul a demisionat și a pus-o pe Tereza Mei, la fel care era împotrivă. Dar acest guvern care era la Londra a încercat, chiar dacă era pentru a, pentru a nu ieși din UE, s-a luat la, cu Parlamentul, a mers în instanță. Tot ce au putut să facă ca să țină cont de votul popular. M-așteptam de la președinte să încerce să facă totul, să negocieze, să vadă ce e de făcut pentru a pune în aplicare votul popular și nu pentru a face o oase de strânsură și a aplica în în care a căzut, întâlnindu-se în alte locuri și nici măcar la Cotroceni cu domnul Tărician. Ce se va întâmpla în următoarele zile? Probabil la Cotroceni va avea propunerea, după care se va ajunge la un blocaj total. Pentru că nu se va ajunge nici măcar la suspendarea președintelui. Nici o persoană din PSD nu va vrea să fie premier. În afară de Liviu Dragne, da? Președintele nu va putea să încredințeze nimănui mandatul. Și dacă se va găsi vreo unul de la putere sau de la opoziție să vrea mandatul, nu va ajunge cu el în Parlament. Pentru că Parlamentul se va fi constituit și va fi condus de PSD și aliați. Va intra într-un blocaj total. ați văzut wow, fața a... Parlamentului poate să ajungă având două desemnare. Noi dar nu par... nu, nu, nu, nu că vă spun noi, noi suntem cam de aceeași vârstă toți, nu? Ați avut ab abecedar toți, ați văzut pe la, în primele lecții pe care le învață un Și nu știu dacă acum abecedarele mai sunt la fel, uh, dar abecedarul meu, pe abecedarul meu era o punte și pe puntea respectivă erau doi țapi. Vă amintiți țapia de pe punte? O să caut un abecedar să-l aduc mâine seara aici. Pentru că la un moment dat au căzut amândoi de pe punte. Și abecedarul democrației care Votul Aici. stă la temelie. și legea, mine m-a îngrijorat și legea. Și legea. Votul Președintele, și legea. Eu, a fost un vot popular să vorbește, așa vorbea oarecum... Nu, nu, e important. 48% e important cu PNL, PSD trebuie să guverneze. E important tot. Dar nimeni nu spune că PSD trebuie să guverneze cu Liviu Dragnea. Zic... Poate să, poa să conducă Liviu Dragnea să fie înțeleptul Eu PSD. nu zic că va fi el. Eu zic că propunerea va fi el. Nu știu dacă va conduce el sau nu și sper să țină cont de legere și de convicuție. Este o propunere pe care Liviu Dragnea nu va face. Nu Dar eu cred face. că e mai înțelept decât fac. Pentru că președintele e României nu poate să încalce O lege în vigoare, nici Liviu Dragnea Nu poate să încalce o lege, nu poate să o încalce Poți să ai și 120% Liviu Dragnea nu va fi premier dacă la ora respectivă Legea Român... ceva va fi în vigoare, Și spus chestia asta Dacă legea e în vigoare, președintele Nu are cum să-l numească, ar încărca o lege În România și ar dacă trebui la să ora promisiune deci în e O promisiune făcută Nu în promisiune, vorba deci de lege ion. Deci a făcut dată o cum... promisiune publică Și doi Doi, păi care că aruncă în aer doi ani de mandat și un Dar an de campanie electorală. Dar, președintele adică ceea ce respectă legea Clauzioani, dacă vrea el. A... Și doi, sau avem dacă... lege. Deci dacă legea n-ar mai exista, dacă legea n-ar mai exista, ar că ar fi atacată la CCR, ar... okay. am avea Totuși niște declarații, sau sau pe care va... eu mi le amintesc foarte bine. <laughs> Rău, știi cum e? După ce ai încălcat niște principii ai venit și spus niște principii, cu niște rânduri, cu niște chestii, și ai spus că ești profesor, după care mi-ai spus că tu nu primești pe omul la lângă tine, dar te vezi cu el în locuri dosnice, să negociezi anumite chestii. Permite-mi să spun că nu te mai cred. Pentru că s-ar putea la un moment dat tu să nu mai mergi la curte și nici altcineva să nu mai la curte, să constați că legea nu mai e în vigoare. V-ați gândit o dată la lucrul ăsta? Nu s gândit nimeni. Eu m-am gândit, poate că la ora respectivă legea nu va fi în vigoare. Adică, că nu vorbim, nu adică... vorbim la timp prezent. De ce să nu fie în vigoare? Probabil că alte legi ulterioare, alte ordonanțe, când țara de pus de lie, se va găsi cineva care să fie abrogat legea. Mi-e teamă că în săptămâna asta va trebui să vin cu o Mi-e nu. teamă că acea lecție nu, dacă... a treia, a patra lecție de la... Eu zic om, că încă o dată, firmați, dacă legea este la... în vigoare, președintele și Dragnea nu pot să meargă pe această idee. Dacă legea nu e în vigoare, Dragnea va fi premier. E simplu. Bă, aia spun și eu. E Dar nu se putea scurta lucrul ăsta discutând cei doi oameni de la început și nu a încercat să faci niște scurtcircuite care. Au dus ridicol tot, tot, tot? Nu știu ce au dus, dar haideți să vedem părerea celorlalți, că sunt foarte curios de când aștept, pentru că chiar cred în părerile și în analizele celor prezenți la masa asta. Și, și foarte mulți dintre oameni sunt atenți la ce vorbim noi și asta a dovedit-o inclusiv audiențele care sunt grozave în ultimele, în ultimele două săptămâni. Absolut grozave. Alexandru Căutici. În primul rând, vreau să te felicit pentru obiectivitate. Mulțumesc. Uh, am urmărit... De o săptămână urmăresc constant uh, evoluția ta pe ecran și cred că meritai aceste felicitări. Mulțumesc. Uh, în al doilea rând aș vrea să spun un lucru care, pe care eu nu l-am auzit spus în spațiu public, anume acela că este foarte ciudat cum uh, parlamentarii României, președintele României, dar în special parlamentarii României, nu cunosc legile pe care le-au votat amintește că legea asta 90 cu buculcașul articol a apărut uh, în spațiu public datorită unei ziariste. Deci nu a fost invocată legea aceasta de către parlamentari sau de către oamenii politici în România. Deși, -măcar de de erau, nici măcar de președinte. Nici Deși erau primii care ar fi trebuit să cunoască ce au votat în parlamentul ăla. Acum Iosif spune că uh, va apărea probabil o altă lege care să fie abrogată o pe aia. Nu Iar ar fi o surpriză la zic, neplăcută cum a apărut tentativa aia astăzi, jalnică după părerea mea, adică cine știe Parlamentul un pic să spui că poți să-i invalidez mandatul de deputat, e mult, da. Uh, Am văzut uh, că uh, despre, despre asta Și, și la asta voiam să mă refer. Deci, uh, toate discuțiile, uh, toată tevatura asta și circul și cum a fost numit război și uh, cred că au fost niște, niște etichete foarte bune, uh, n-ar fi avut loc dacă de la bun început juriștii, că sunt politicieni mulți care sunt juriști de meserie, da? Din Parlament, ar fi uh, venit și ar fi spus de la îndebutul campaniei domnule, stai că uite, nu nu va putea să caindeze că e legea asta. Altul să fie arătat regulamentul. Sau mai știu eu ce. Ori ei vin cu aceste lucruri arătând că habar n-au ce-au votat și cerând să, să li se acorde încredere, respectivii parlamentari cer încredere pentru a forma un guvern, chiar și atunci când nu au uh, majoritatea în Parlamentul uh, României. Uh, cum, cum poate fi clădit o societate pe, principiul, pe principiile dreptății, ale, ale echității și așa mai departe, atâta vreme cât cei care sunt în fruntea ei, numai de echitate, nu dau dovadă, iată, nu au obținut un scor în alegeri și se vor câștigători, numai de responsabilitate nu dau dovadă, deci... Mai departe, ar urma tot ei să arate cu deșitul, cred că au și făcut-o, înspre popor și să spună, din cauza poporului, poporul prost a ales greșit. S a zis, dragi, dragi parlamentari, voi sunteți emblema acestui popor. Voi dați startul, voi, voi, voi dați această mentalitate poporului prin comportamentul vostru. Repet, inechitatea de care dați dovadă, iresponsabilitatea de care dați dovadă, ajung să, să fie, până la urmă, să domine întreaga societate românească și oamenii să o ia răzna. Și am și văzut războaie de genul acesta între, între masele de alegători. Unii se urăsc, îi urăsc pe ceilalți și așa mai departe. Deci o întreagă, întreagă nebunie în care aruncă țara acești politicieni, repet, irresponsabili. Am văzut că și tu ai spus cuvântul ăsta de câteva ori în prezentarea ta de mi început. Și uh, Trebuie ca lucrurile să, să fie așezate pe un făgaj normal pe niște, discuțiile ar trebui purtate într-adevăr pe baza uh, Constituției, a legii și așa mai departe dar și pe baza unui uh, bun simț elementar pe care politicienii din România ar trebui să-l aibă și de care ar trebui să dea dovadă Ce ar fi fost dacă, cât de bine ar fi fost dacă președintele Claus Iohannis ar fi ieșit și ar fi felicitat Partidul Câștigător și ar fi cerut ca prima discuție să o aibă cu Partidul Câștigător, oricare ar fi fost el cât că îi convine, cât că nu-i convine negocierile ar fi fost unele civilizate, putea de asemenea să, să, să insiste ca domnul Liviu Dragnea să nu să nu se înscrie în cursul asta pentru postul de premier invocând tocmai de responsabilitatea. Asta în România și al treilea, da? El avem așa, Claudiu președintele care rămâne un om foarte puternic prin forța lucrurilor, prin forța... Dar să-și canalizeze puterea într-o direcție bună. Liviu Dragnea, care a condus un partid care a ajuns la 48%. Acești doi oameni pentru țara asta trebuie să stea la masă Și să discute Președintele îi, se, îi poate să spune domnului Dragnea, Domnul Dragnea nu Cum să stea la masă? Până la, capăt. Nu, stai la masă Cum să stea la, la masă dacă, dacă, dacă nu s-a suportat Dacă nu s au suportat stai în secundă, de ziua națională adică, adică, dacă, -ai, dacă ai stat Cu cei mai buni păi Adică Cum vezi, stai de vorbă cu Tăricianu Vezi inerția, inerția unor fapte greșite Și sunt o mulțime de proști Nu le rostez numele încă În PNL care abia așteaptă Și proaste, nu numai proști care abia așteaptă să-i predea partidului tărician. Deci, din, din incapacitatea lor de luptă, vin să-i dea partidul lui Călin Popescu-Tăricianu, rugându-se de să mai el. Înțeleagă se ce, să mai înțeleagă păi ce să mai înțeleagă oamenii din așa ceva? Ce Cum se, se vor mai... Peste patru ani, aceiași oameni, aceiași oameni vor, vor se vor ostiliza iar populația României, uh, unii împotriva altora vor fi iar ostilizați, uh, de către oameni ăștia care astăzi iată, sunt în stare să se ia în brațe, deși pentru ce mereu? Deși sunt... ieri se înjurau. Nu că se înjurau, nu s-au suportat la Ziua Națională a României. Adică asta e, e un lucru pe care l-a văzut o țară a întreagă bărba și pe care nu cred că l-a aprobat cineva. Unii au stat într-o parte și nu au fost numiți sunt... unde trebuiau da, să stea da. în calitate de șefi a unor instituții reprezentative în România. Că nu, chem nu de că persoane, vrei. Da, da. de este și cu senatului. Nu place de el, e dar instituția e statului, e domnule, trebuie să-i grea Cum vedeți această uh, situație? Poate să suntem puțin cam dur și poate vedeți, uh, Uitați-vă la context, totuși. Una, e, una, una sunt raporturile între jucătorii politici când ei... Uh, uh, sunt în competiție pentru a lua niște locuri în Parlament pentru următorii patru adică ani de zile. Se înjură, deci ei se înjură și știu, pe această... Eu zic să vă uitați la campania electorală din Statele Unite, de exemplu, da? Hai să facem o comparație cu Statele Unite, cu orice altă democrație păi sănătoasă am văzut că de afară. În continuare nu se suportă foarte mult. Doamna Michel Obama văzut, e la fel de radicală nu știu, cu Trump eu ca am văzut, acum, Eu Am văzut la domnul Donald Trump o, o reducere accelerată a tonului uh, toxic și. Uh, uh, Nociv din campanie și, în general, asta, asta este... Uh, Dar tu vezi pe Călin Popescu-Tăricianu conducând Partidul Național Liberal? L-a condus. Nu, din... nu, astăzi, nu că l-a condus. Domnul în primul rând, e un, capitalist, e un, un capitalist de stat. Nu e un liberal în niciun caz. Dar asta e o realitate. Adică, nu avem, una este eticheta pe care eu pun eu, eu, de exemplu, pe frunte domnului Tăricianu și alta e ce se întâmplă în uh, groapa cu în uh, negocierile politice. Crezi într-o coaliție ceva. în care să figureze Cristi Ghinea Traian Băsescu, Nicușor Dan, uh, Daniel Chițoiu, uh, Alina Gorghiu și uh, Kere Hunor, Această coaliție, la momentul actual, e caragios de improbabilă. De asta ne, ne e clar tuturor asupra acestui lucru. Dar, dacă domnul uh, Dragnea, deși uh, în discursul domniei sale, de la momentul acceptării uh, victoriei, ca să spunem așa, când și-a anunțat Programul electoral deci era ceva fascinant. Eu credeam că își vinde cel puțin jumătate de vilă ca să îndeplinească programul ăla, da? sau măcar o carpetă Nu no, sau pe... măcar două camere. sau măcar două camere de la Vilaia, de la Teller Manchester. Domnul da. le vinde spăla două și poate realiza jumătate din programul ăla. Era fascinant, era de de alături cartierul, cum spunea pe vremuri cineva celebri de Pal Craiova. Traducă noi, dacă nu mă înșel eu. Dar, în fine, e, e, e perspectiva domnului Astfel a câștigat alegerile, trebuie să dă satisfac satisfacție uh, uh, alegătorilor lui și după. Dar, încă o dată, acum, acum suntem într-un alt într context, într-o altă uh, perspectivă. Jucătorii politici și-au câștigat locurile în Parlament, că și-a luat unul cu 5%, e în Parlament. Acum trebuie să vezi uh, în ce măsură, domnul Traian Băsescu, de exemplu, dacă totul a luat în discuție, poate să fie toxic pe termen mediu și lung. Eu cred ce că domnire, ar sa... fi să fie Băsescu cu tăricea la acești Dar nu e de au fost trebuții, nu în, în PNL? În PNL? Iulme, De ce să fost... nu refacem PNL-ul din da, epoca lui Dăglorie? Tăricianul președinte, membru fondator Băsescu... Alianța, da. Da? După vremurile. Uh, spun. Uh, nu l-a pus să băsesc da, cu premier Pătăricianul? Okay, Pentru mine nu mai e dubiu că PSD și ALDE vor face uh, alianța care va da premier. Cred că se poate să vor mai juca până în sărbători cu numele premierului, deși din, din, de cum am citit eu discursul mie, domnului mie uh, Dragnea uh, părea că știi cum e, sunt de, de definiți, un, un om care a câștigat, dar care nu se poate bucura într totul de, de câștigul lui și părea conștient la fel cum l-am citit eu atunci că nu, nu asta nu va, nu va fi, că nu domnia asta va fi numără de premier posibil să-și numească un valet uh, și are denumărați valeti în, în partid acolo și pe care să-l tragă la răspundere prin înființarea acelui comitet de care a vorbit de la PSD. Dar asta conduce modul, de la asta partid, modusul, nu la răspund uh, modul de a lucra al PSD-ului și de, din trecut, adică nu ar fi o noutate uh, uh, lucrul ăsta. Și poate, cum să spun, modul, uh, ideatic, eu nu mi-aș fi dorit într-adevăr să vedem atâta PSD în Parlament, plus al și, poate, și alți, alți jucători politici, dar asta este ideatic. Da, dacă ne raportăm la ceea ce uh, există în momentul de față, asta e o realitate, ne convine, nu ne convine asta e, realitatea asta va da un, va da un premier și mai departe de va Da, că tot vor, vor să refacă alianța, vor... dar nu mai bine refac FSN și să ne șteargă 25 de ani de istorie. Refac FSN sau CPU-ne și am rezolvat problema. Că toți bon. se -o apă și în pământ. Par, par din ce în ce mai clar că ăștia se au și în pământ și că, de fapt, țară, asta dacă, e blestemat, nu-s aibă idiot. Dacă vrei să, să, să Păi așa nu în telespectatorilor, nu mai e deznădejde. În momentul în care Tăricianul, pe care acum două săptămâni, toți liberalii îl luau la țintă, se roagă de el să devină președinte, Tasea Tanasiu scoate 11% la Buzău, Bugeiadă Buzăuscad și acum negociază cu Tăriceanu. Parc că negociază cu Tăriceanu. Mie că... mi se pare de un ridicol absolut. Zai exact? să... într o țară să... câte de cred firme, spunem că partidul ăsta are cap. Eu cred că ar trebui de să de vreme cât timp? Spuneți, dar noi o spunem pe... aici, seară de seară. Ar trebui să urmeză o noapte a PMP-ului. nu se poate așa ceva. O noapte furculițelor de unică frumoșimțea în penere. opoziție. Spam spam mențișe, stai jocul democratic în opoziție În opoziție lumea. Ascultă-mă. La putere te înjură lumea când pe PSD-ul la putere. Dacă deci, guvernul Cioloș, i al meu, deși ei l-au susținut, l-au votat în parlament, care ar fi fost scorul lor astăzi. 20% de deconectare de la resurse doare și doare rău A cui deconectarea de conectarea a liberalilor? Da. Nu e nici nici partid. Ha liberal despre care vorbește. nu și Petrache, Petrache negociază și ne explică cât cum facează PNL-ul Dar cei Petrache nare județean nu are local acolo Eu cred că nu. Eu cred că în rândul liberalilor sau s-au resemnat de mult. Din seara alegerilor s-au resemnat cu posibilitatea de a de nou la guvernare. Acum fac un joc pe care fac Domnule cum se vede asta, domnule? Care? Toată situația asta din cu. cu Tălicianu, cu cine vreți? No, de la stânga, stânga cu, sau nu, cu... de la dreapta, Luați-o cu, cu de cele trei de la... partide, luați-o cu Tălicianu, cu PNL, cu PSD, Așa, puțin, cu Ioanis. Cu, cu Ioanis, luați cu cine vreți. Să o iau puțin de la stânga, la... dar chestiunea desemnării candidatul la funcția de premier, lucrurile sunt clare. Dragnea nu poate fi candidat la funcția de premier și lucrurile sunt foarte clare. Cred că și Dragnea, la rândul lui, știe foarte bine asta. Nu știu dacă se va autopropune ca să mai ridice minza tensiunii cu patru cortoceni și să-i invoce, bineînțeles, votul popular, altfel, corect, legitim, pentru că n-ai cum să te faci că nu există și sigur că asta-i aduce Uh, indirect un nou uh, capital de imagine, imagine propulsându-se pe acest domnul bal. Domnul nu vă întrerup și apoi venim la domnul Andrei. Aveți mai multe minute decât am avut fiecare dintre noi. Luăm o scurtă pauză și venim la, la dumneavoastră. Trageți concluzia, domnul Andrei. Și la dumneavoastră, domnul Ciocăzanu. Ne întoarcem după pauză. Continuăm analiza acestor zile de foc, urmează la unele și le mai fierbinți, deși în Europa Centrală ninge, deci va veni din soarea și la noi. Asta e partea bună, măcar Crăciunul să fie. Știți, Dumnezeu nu pleacă în vacanță. Moș Crăciun vine în continuare la toți, și la cei supărați și la cei le necăjiți. Dacă e să ne bazăm strict pe cei care sunt în momentul ăsta în funcție, sau urmează să fie în funcție în România, cei care conduc partidă, care, credeți-mă, ne-am ne -am pune de mult și ne-am ne pune ștriangul în gât. Credeți în dumneavoastră, în Dumnezeu și în șansa poporului român de a, a se reabilita în fața istoriei în fiecare, la fiecare 4-5 ani, pentru că altfel nu avem nicio șansă. Nu, eu nu văd decât uh, e responsabilitatea maximă și acea imagine superbă din abecedarul de clasa 1. Cam aici e valoarea policii românești. Abecedar, clasa 1. Vă rog, domnul Ciocăzanu. Da. Doi țapi pe o punte. Doi țapi pe o punte. Sau mai mulți. Mulți tare. Poate, poate mai mulți. Domnul că... Ciocăzanu, să înțeleg că îl vedeți pe domnul Tăricianu, un coleg cu domnul Băsescu. Da, cu domnul Băsescu îl povedea. <laughs> povedea destul de... Dar cu Crin Antonescu îl vedeți? Relaxat așa chiar. Pe Traian Băsescu cu Crin Antonescu? Da. <laughs> nu repede, poate. Nu mâine. Dar la ce ă, criză de încredere e pe piața politică parlamentară acum, da, și extraparlamentară, că nu prea mai în afara Parlamentului ceva să spui că a, acolo poate fi speranța, atunci, astfel de jong astfel de combinații ă, românești nu sunt ă, imposibile. Eu vreau să, să spun altceva, apropo de ă, faptul de care vorbeai la început, înainte de pauză, cu uh, ideea că toți sunt uh, o apă și un pământ și că mai bine uh tragem... Păi nu, nu, nu, nu tragem nimic. Și... Construim ceva și trimitem da. acasă pe toți. Nu vezi că ești proști? A fost azi la... Își ba joc de țară asta? La o dezbatere, chiar interesantă. Unu nu interesant, pare dar... mai prost ca altul, pe cuvântul meu. La... Inadecvați total le dau să citească, le fac o listă de lecturi și n-au citit în viața lor numai cățeluși cu părul creț. La Teatrul Național a fost azi la un, uh, Sau o asul de treflă. conferință molădată de Ionca asta, la Mitru. Uh, chiar interesant. Uh... Uh, era invitat, da, voi, ne multă lume frumos uh, despre Revoluție și ce s-a întâmplat. E, asta mă duce cu gândul la uh, ce spuneam mai devreme și, practic, da, așa e. De 20, și, hai să zic 27 sau 25, cum ne se spune, de 25 de ani. Uh, 27. 27? Sunt aceiași oameni. Că, uh, era infuriat de ideea că băsesc cu Tăricianul. Uh, Dragă Nea, Ponta, nu știu ce. Bine, Ponta atunci spunea că era prin piața universității, dar după aia s-a dus la partidul care era împotriva piaței universității. Deci, da, sunt aceiași oameni. Și dacă stai să te gândești, aceste jocuri care pe noi ne uh, înspăimântă sau ne furie acum sunt făcute de cam aceiași oameni care s-au rotit între ei din 90 și până acum. Cine spune asta? Păi mă duce duc o gândul, bă, că e o mare, uh, o mare blat pe de democrația românească, făcut de cei care au preluat puterea în decembrie 89 și care s-au împărțit în mai multe partide, au rămas între timp doar cele care sunt azi pe piață, bacă că pur și simplu nu e nimeni capabil să spargă acest blocaj. De altfel, fără, fără USR, care totuși un partid, e singurul partid nou intrat în parlament care și el pare să fi intrat în vrie după ce a trecut pragul electoral cu succes în comparație cu domnul Tăricianu și Băsescu. Până la urmă usr a dat o scol mult mai bun decât astea două. Iată și usr acum e ținta, e teritoriul bătărilor interne. Deci s-ar putea ca depresia asta care ne încearcă acum Că nu prea ai soluție, nu ai speranță, nu ai chiar încredere că te dai pe mâna cuiva să aibă foarte mare legătură cu decembrie 89 și cu acea mare cacialma la care ne uitam cu toții atunci disperați când iată speram ca România să treacă la democrație, mai stiga lumea jos comunismul atunci, nu? Au stigat. Uh, sigur, până când Ion Iliescu a venit și a spus stop. Uh, jos comunismul să vină Ticăloș. Exact. Deci s-a de bămară Acum Când strigăm jos Ticăloș asta întrebare. Klaus Claus Iohannis, cum să spun, e într-adevăr foarte simplu să judeci în uh, termenii nepriceputului. Uh, omului păi, care... mă, mă, rentru, dacă tu ești într-o poziție clară în care ești, ai ieșit președinte pentru că ești altfel decât ceilalți... Pentru că îți respecti principiile, pentru că îți respecti cuvântul, pentru că reprezinți un alt gen de politică. Și tu îl pe ăla. Ce să vorbești cu el? Ce să vorbești cu infractorul? Sau nu era infractor? Bun, acum o săptămână era infractor. Discuție, nu eu am zis că e infractor. Eu o discuție în termen de moralitate. Uite, mai dar degrabă, nu i-am da. zis că e infractor. Așa e. Deci nu, din, din acest punct de vedere, este o greșeală tactică al lui Claus Iohannis, pentru care probabil că va plăti cu niște procente de imagine. Sper eu, sper eu, și nu fac un secret din asta, să nu plătească foarte mult. Pentru că eu cred că România astăzi are nevoie de pilonul Claus Iohannis, așa cum bine spui tu, așa cum a rezultat el din alegerile de acum 2 ani de zile și cum s-a mai muiat între timp. Dar cred că încă este acolo cu o cotă suficient de bună, astfel încât să continue pe linia asta de care uh, vorbeai tu. Aici a fost o greșeală a lui Claus Iohannis și trebuie să și-o asume. Problema noastră este că nu și-asumă. Oamenii nu și-asumă greșeli. Partidele nu și-asumă greșeli. Liderii politicieni nu și-asumă greșeli. Toată lumea spune, nu e adevărat, n-am făcut, n-am nicio vină, ăia sunt de vină. Ceilalți, nu eu. Uh, dar dincolo de această stângăcie, ea spune, a președintelui Iohannis, încerc să-l înțeleg cuva și pe el. Cu uh, slăbiciunile sale. Eu nu plec de la ideea că nu-i de bună credință. Păi plec e de bună credință. Sunt plec de la ideea că nu știe să facă încă bine meseria asta. Meseria asta se poate învăța. Nici Staiambosescu n-a învățat-o uh, repede. Uh, adică și... știi cum e, Laurențiu? Eu cred în continuare în stop și de la capăt. Stop și de la capăt, nu stop și încă o dată. Așa că e. nu merge, mă, deci stau stop și de la capăt sau stop și încă o dată. Pe păi cum adică? Eu mă duc și le spun la ea: că penal. După care stau cu penalul la masă și le invit să-mi ia partidul. Păi suntem nebuni, în ce țară trăim? stângul dreptul, Asta a fost aici. Stânga-dreapta. Dar, bun, Până la urmă nu e o chestiune crucială că a făcut asta, e o chestiune care îl costă pe el la imagine. E important, pentru să se țină de cuvânt. Până la urmă, dincolo de lege, de chestiunea cu legea. Care... care președinte are în jurul său, maxim 5-20%, rămâne la final, orice ar face, cu 5-20-25% oameni care îl înconjoară și îi dau forță, da? în alegeri, în... care rămân lângă el, un mandat întreg. Până și Emin Constantinescu a rămas, Treambăsescu a rămas, toată lumea rămâne, deci orice președinte. Astfel de gesturi lovesc exact în mijlocul acestui nucleu. Îl dezorientează. Poate că nu-i rău. Eu mă consider, eu mă consider făcând parte din acel nucleu. Și eu când am auzit acest lucru, mă bucur că nu am avut în ziua respectivă emisiune. Mă bucur da, foarte mult. Da, eu vreau să aud la președintele Iohani și la orice lider politic. Am Bine, ieșit. nu păcăleala aia cu Băsescu. Că acolo a fost o cioacă, cu Băsescu da. nu s-a întâlnit. S-a întâlnit nu. cu Tăricianu. Cu Băsescu a fost o, o gogoriță lansată. Băsescu a venit astăzi să o anuleze, i-a convenit că ia, pare -a important. Folosit lui i-a a folosit, i-a folosit-o, că e cu trebăntul. Oricum, oricum, nucleul său, ăsta, cât, cât de mic, așa, care a mai rămas el 5%, acum e exaltat. Că e din nou important. Nu s-a întâlnit pe științele. Mai era culmea că dacă se întâlnească cu Băsescu, îmi cădea asta în cap, Adică trebuia să... Nu creu o să... Înseamnă că nu mai era nimic din tot ce-am căzut noi. Cu cine mai trebuia să Nu întâlnească? Cu cine? Nu creu o să se întâlnească cu cine? Nu creu o să se întâlnească cu Deaconul și a Ister. Ca să fie totul perfect. Hai să facem punct de la capă. Nu creu ăsta din care spuneai că faci și tu parte. Nu creu ăsta care e miezului... Credem într-o restartare, într-un stop exact. și de la capăt. Nu trebuie să stop și Nu creu să totuși e dispus să treacă și peste această Pe întâmplare, normal. de acord, da? Bun, important e ca președintele Klaus Iohannis să învețe ceva din această întâmplare, hai să spunem că nu trebuie să vină să-și ceară scuze nu are de ce. Dar să înțeleagă acolo și să schimbe ceva acolo, poate că în jurul lui nu e cine trebuie să fie. Că a început cu stângul, deci. cu Mihalachie și cu deci. știe. Considierii foarte important, sfătuitorii, prietenii, oamenii de încredere. Bun. Și să-l vedem pe aceeași dinie pe care a, a continuat. Unii sunt adeibați, unii sunt proști și unii sunt ticăloși. Da. Și unii acum, sunt de bună credință. Discuția despre Câțiva. reșintele Iohannis, după părerea mea e foarte clară, rămâne pe aceeași dinie cu această greșeală de strategie, de imagine, de întâlnire, de discuții cu tăriceau. N-ai ce discut acum că limba văs și ai dreptate, dacă tu ai spus, nu mă interesează Tălicianu, cum a spus eu foarte bine, păi nu vii la Ziua Națională și stau acum după ce a fost... Eu, opinia așia putem ba. să o ținem pe Nicu Gheara din ridinibița, și da. stăm de vorbă, sunt adevărușii deci, Nicu Ghia, că e cetățean al României. Nu, mea da, că, că faceți o, o... eroare pentru că, că nu vedeți în ce o, calitate nu l-a invitat și în ce calitate l-a invitat. Dar sunt voi primar, să dai un pic, primăta să audim pe domnul Andrei cum place. Acum ce calitate nu stați de bine că pare, stu că pare că areia și acest pun, dar sunt două jocuri distincte bison păi do Le bistin. le vreau sunt nu, curios și eu și o să și ascult, că, că îmi place logica. Da, domnule Andrei, vă rog să mă scuzați, vă rog frumos. Aveți cuvânt. <laughs> șapte minute nu vă întrerupe pe nimeni. Doamne, fără, o șapte? <laughs> cât o pauză publicitară. Da, da, rog, În primul rând, am rând am mulțumesc pentru că am văzut că miercuri ați făcut o emisiune plecând de la analiza noastră de la Agenția da. de Rating Politic pe simularea cea care pe național a avut o singură eroare, un mandat care a plecat de la PSD la ALDE, era făcută pe data parțiale. Așa că mă bucur că mi-ați atras atenția cu privință cu privire la un distins domn, care mi-a fost și coleg, un liberal vechi, vechi din, din clăutură, pe care l-am confundat da. și uh, care a fost pur și simplu căsăpit de domnul Chițoiu, a trăit să plece, a făcut un gest frumos față de Clina Trescu și acum este senator sau deputat de, de, de S-a de, întors de acasă mar. după de acasă da. Și datoria mea să-mi cer scuze față de ei. Da, e am fost intoxicat chiar cu privire la prezența sa în PPDD mea. și l-am am, -am confundat. Ok. Deci mulțumesc încă o dată de... Chiar și moderatorii se înșeaptă. De chestiunea cu miercuri seară și emisiunea pe care ați făcut-o. De asemenea, vreau să mă refer la o analiză pe care am făcut-o aici la Realitatea, înainte de alegeri, într-o emisiune în care chiar ați intervenit, era destul de aprinsă situația. Una, unul din lucrurile spuse atunci era că Parlamentul va fi fragmentat. Și asta ne va costa multe dezbateri, ca să spun așa, în următorii patru ani de zile am avut dreptate, mai ales că PNL a avut un eșec de etapă acum și este și el la un scor destul de jos, avem un Parlament în care se va negocia foarte mult. Și ceea ce avem și în această seară ca discuție, ca obiect al discuției, este exact rezultatul acestei situații. Și anume că un partid destul de important, să spunem, aproape dominant în Parlament, are diverse chei de a rezolva guvernarea. Sau diverse chestiuni pe care le poate vota punctual odată alături de un partid, de ce nu? Poate la un dat o să-l vedem pe Dragnea negociind punctual pentru interesul național cu Băsescu pe o lege peste un an de zile. De ce nu? Asta Vom aici. avea astfel de, discu astfel, de, astfel de situații și totul este rodul acestei fragmentări date de Uh, alegerile acestea și de sistemul da, proporțional. Dar este foarte... Pe președintele PNL? Sub nicio formă, cred pa, că omul. este o glumă, așa cum cred că Sper. în cazul lui Călimpo Tăriceanu faceți în, în general se face o confuzie. Acolo vorbim foarte mult de wishful thinking. Vorbim de un om care s-a autopropus. Gândiți-vă că primul care a ieșit și a spus treaba asta vineri, cred, la ora 12.30, a fost Călimpo Pescu-Tăricianu. Dom'le, Dom eu nu vreau să fiu președinte PNL. Ok, dar cine te-a propus președinte Bună. PNL? Stai un pic, că până... restul, sunt, restul este... Uh, E o discuție. Bun, există zonuri, există unele, poate... Cea mai, multă, da, mai cea mai nouă șmecherie de strategie dar, electorală. Nu vreau să fiu șeful statului, nu vreau asta. să fiu prim-ministru. Sunt urmează ziarele de de, voi... de oameni transferați la Steaua sau la Inter Milano. Știți, cam așa e și cu domnul Călimpo Păscutărician. S-a transferat la PNL, dar s-a transferat singur, cu proprii impresari și pe propria presă, lăsând, într-adevăr, PNL-ul într-o problemă de comunicare de atunci, pentru că nu a existat o reacție foarte clară. Adică am văzut mai multe, mai multe poziționari. Cred însă că PNL-ul poate să obțină ceva din chestiunea asta și să încerce să coalizeze să spunem opoziția. În, e singurul lucru pe care îl poate face. Pe de altă parte, cheia generală o văd în felul următor. Lucrurile care se întâmplă de vreo trei zile în de când au fost anunțate mandatele, prefigurează deja bătălia pentru 2019. Nu vreau să plusez foarte mult, dar ceea ce văd eu acum este o, este o campanie foarte susținută, și nu mă refer la dezbaterea din seara asta, nu are nicio legătură cu asta, din partea celor care au câștigat alegerile PSD, de a muta înfrângerea în tabăra lui Claus Iohannis. De a spune că el a pierdut alegerile, de a spune că el este cel care Absolut. a fost respins de români și de fapt totul se mută pe noua logică electorală de pe 2019. Deci este prologul la prologul, dacă vreți, campaniei electorale pentru adică 2019. Adică impotența numai, lor și inadeguarea lor este aruncat în cârca președintelui României. Nu, dar tocmai aici ar greși președintele dacă s-ar încăpățânat să structureze altă majoritate, pentru că nu a intrat în logica păi asta. Pei că, că pe toți ești e... asta, deci el trebuie să recunoscă da. victoria, să cheme pe sețele să facem nu vreau să vorbesc numele președintelui, dar exact în care racescu. Noi că am bătut pe Iohanes, nu pe eu. Eu cred că este foarte limpede că, și la Cotrocin, și cred că este mai limpede de ca oriunde că PSD-ul a câștigat alegerile. Problema se pune da cum, se, cum, se va face, cum se va face această majoritate și ce fel de lider va avea. De asemenea, observ așa, într -o, doar observând declarații la televizor, o ușoară încercare, un fel de campanie așa de PR, de victimizarea domnului Dragnea. Acum, mm -hmm. atât dată, domnul Dragnea a devenit uh, yeah. un fel de victimă și cumva, nu știu, se încearcă probabil un fel de construcție pentru, iarăși, viitorul ciclu electoral, să spunem, pentru 2019. Nu, nu vreau să da, spun. Dar joacă mai la... foarte bine rolul de vitimă vod, față de peșterea. Văd doar chestia asta. Este, da. cum să zic, din punct de vedere tehnic este perfect, nu am nicio problemă cu asta. Poate să facă ce dorește, dar vreau doar să atrag atenția asupra acestor lucruri care se întâmplă as we speak, pe măsură ce vorbim în aceste zile, la televizor, în declarații. Sunt poziționări. Este această poziționare, Claus Iohannis, cumva care ar trebui să fie privit acum, nu-i așa, de ce nu ca un fel de învins, pentru că așa spune PSD-ul, și în partea cealaltă un Liviu Dragnea care uh, este o victimă. Lăsa, nu să conducă este un al, acestor, al acestui mod. Mă rog, în fine. Pe de altă parte, pe el, da, are și el o mare problemă. Și problema lui este că nu are timp. În mod normal, ce ar trebui să facă, după părerea mea Partiului Național Liberal, ar fi să-și un șase luni de sabatic în care să-și vadă de... nu să se izoleze de lume, dar să-și vadă de reconstrucția internă Cred că orice încercare de a face un fel de majoritate sau de negocieri ciudate în momentul de față n-ar fi înțelese de nimeni, dovadă și toate neclaritățile care sunt în ultimele 48 de ore. Cred că ar trebui să dea doar acest mesaj clar că în jurul său și doar în jurul său cu 22-23% din mandatele din Parlament poate construi uh, alternativa pentru următorii 2-3 ani. Mă bucur că am auzit acolo totuși niște voci care au spus, domnule, suntem în opoziție, e limpe de treaba și cam asta trebuie să se întâmple, să nu mai complicăm lucrurile. Uh, cu cine vor discuta? În ce măsură PMP-ul, ALDE sau USR-ul vor sta la această masă? Mai vedem. Eu cred însă că va fi foarte complicat din, ac din cauza acestei fragmentări de care vorbeam, am spus încă uh, dinainte de alegeri. Va fi foarte complicat ca PNL-ul să stea să pună la masă Gândiți-vă la detalii de următorul tip. Ca să pui o moțiune de cenzură, ai nevoie, mi se pare, de 25% din semnături. pnl are 23%. Deci tot timpul va trebui să găsească un partener cu care să semneze o moțiune de cenzură împotriva guvernului PSD. Până și acest lucru, acest detaliu, va fi o chestiune complicată. De fiecare dată PNL-ul va trebui să caute, să întindă mâna. E, ca să poată să facă lucrul ăsta, cred eu că întâi, are nevoie pentru că acum este slăbit, are nevoie de 4, 5, 6 luni de zile da, în care să se așeze. de foarte multă vreme, nu, nu de da acum. Acum a primit, să pentru spunem, un mesaj destul de clar din aleș, că au prelungit da. la nesfârșit un proces de fuziune mm -hmm. care trebuia să aibă loc repede și să o rezolve cu conducerea. E probabil principala problema Asta e problema da. lor mergând cu da. două partide sub aceeași umbrelă, dar ne reușit să fuzioneze din cât? Între trei Și n-au ales un și, lider. Uh, asta i a adus probleme de lider și asta i a adus probleme O completare, dacă îmi lor... permiteți. Aici cred că, în privința acestui congres care va urma la PNL, cine va încerca să structureze noua ofertă politică a PNL-ului pe ideea că sunt vechi peneliști sau vechi pedeliști, va distruge va partidul. Exact. Va distruge fundamental și definitiv partidul. acest nevoie de a depăși, practic, E, platforma aceasta da. a dezbinării într-un fel s-ar putea, se putea să nu se eu poate. eu cred că se poate eu, putea, eu, de nu e vorba de optimist dar știu da. că sunt oameni Când care gândesc acolo mai mult de decât, de decât de atât o cale de mers și o alternativă da. calea cale de mers să se facă partidul da. să-l fuzioneze să-l să deschidă de jos da. în sus să-și caute lideșip și alternativa este să se rupă în cele două aripi, pe da. PNL, da. vechi Revenind PNL... Revenind la imaginea generală, cred că totuși este, și eu spun că este nevoie de niște este nevoie de acea discuție miercuri, când va fi consultările cu PSD-ul să fie clare, da. să nu existe follow-up la follow-up la follow-up la, follow la toată chestia asta, să nu existe alte episoade și alte episoade, cred că totul trebuie tranșat de dată, PSD-ul și-a câștigat clar, după părerea mea, nu, dreptul de socialor, a guverna... 48% trebuie să guverneze Ce să pună la pe care puneam în Nu îi dă jos strada următate dacă nu îi dau jos o poziție următorul a luat 20% adică ce mai discutăm? pe mine se pare ridicol chestiunea asta în pe care unii lideri liberali, dacă ești normal la cap dar nu știu cât sunt normal la cap de acolo cred că luvit, i au lovit trenul la alegeri uh, când vin și ne spun cum vor face majoritatea mă să te uiți la da, fiecare partid în parte, când aude cocopodă, cocopa de întâlnirile de luni. Mi-am inteles de convenția, acolo erau trei forțe politice. Există un șiretlic aici. Aici vor fi numai puțin de, de, de. de șase forțe politice. De, de. De șase forțe politice. Mm -hmm. Tuneți moți. Gândiți-mă totuși. Să e ridicul. Există, Există un și portanul de la Camera Deputaților și pnl are tot interesul de să dea senzația că ALDE poate pleca oricând de, de lângă PSD. E o chestiune care pe termen lung s-ar să funcționeze ca tehnică măcar parlamentară, în anumite momente, la anumite voturi, atâta. De ce îi se dă? Cred și eu că ar fi o nebunie adică... să-l iei pe și mai, pe care mai, depine, mai de de mai depinde de ce imagine își da. propune PNL-ul să aibă despre el însuși în ochii electoratului. Dacă tu vrei să ai imagine de partid curat, de partid integru, cu oameni care nu au probleme cu legea, cu această strategie Aole. de a încuraja ALDE să se rupă de PSD, nu-i ajută cu absolut nimic. Da. Din punctul meu de vedere, pnl Aole, și da. cu asta închei foarte repede, pnl are o singură șansă să devină puternic măcar la nivelul la care a fost acum câteva luni la să locale. devină puternic, trebuie să structureze mesajul ca un mesaj de cenzurare exact. activității pentru că spun ceva. Exact, da. eu, sunt, eu sunt șocat de cât de puțină strategie. Păi eu m-am uitat doar pe listele pe oamenii enunțați în guvern. Păi în momentul în care vorbim de Varujan Vosganian în guvern, în care vorbim de Daniel Constantin, în care vorbim de cel puțin 5-6 personaje care vor crea un scandal uriaș, în momentul în care ne ducem pe companii naționale, când vor veni și vor spune, nu putem să punem în aplicare asta, păi primul lucru care îl fac în momentul când s-a instaurat guvernul, iau tăitura din emisiunea cu Dragnea, în care spune, voi face asta, asta, asta, și eu îl întreb, domne sigur, faci? Da, da, da, poftiți programul, semnează pe program. Păi stai o secundă. Păi da mă postez în fața păi Palatului Victoriei. ai mână De acolo. primul lucru. Ai zis că scade 20%. Ai zis că niciun, niciun coleg jurnalist, că eu am salariu mai mare, care are salariu până, venitul anual, venitul anual până în 30 de... de 10.000 de euro. Eu am mai mare de 10.000 de euro pe an. Deci toți jurnaliștii, adică colegii mei de pe aici care au 30, 40 de milioane, 25 de milioane și, și n-au venitul de 10.000 de euro, vor avea impozit zero. Spus de Liviu Dragnea. Ce? Da. Așa a zis. Bun. Nu știu, frate. Așa a, a zis omul. Joacă, el joacă cu armele adversale. Așa a zis omul. Eu am tăitul la a, nu, a, aici, a, aici a fost... Salariul mediu-România. Fost... Salariul mediu-România. Așa a, a, a, a fost. 500 de euro Aici a fost una dintre strategiile câștigătoare și extrem de viclene, păi dar același timp... Păi PNL-ul nu se facă decât să monitorizeze. ...alul Liviu Dragnea. Când s-a dus și-a propus, a furat de la liberal. Iar gâștele astea cap da pentru care noi votăm și le-am făcut imagine le-am făcut uh, campanie pe gratis cât, când ne-a permis nou uh, uh, uh, uh, obiectivismul, da, Greștele astea n-au -au, -au avut nici măcar reactiv, n-au avut, avut un punct de vedere. Au stat și am zis că ca De ce stai vine? Trebui, mă... Își securizează electoratul lui captiv de stânga, da. Vine după aia ia și o falcă de la tântăloe iar tântăloe ești se gândeau cum să pună poza mea chiar. Foarte bine că a făcut așa pentru el și pentru pentru el. ăla de la cum se mai? Tase, ăla a ajuns să și a 11% pe la vot. Deci toate loazele astea liberale care a uitat de Mișu Voicu, tărung nu uitam. Mișu Voicu, prietenul tău care a ajuns a ajuns la... Te dină, ești de acord că a făcut foarte bine dragna pentru el? Din întul lui de vedere, da, pentru După aia, a doua zi după alegeri, le-a dat cu Flitla, la a doua, eu sunt lider de sindicat la Realitatea, sunt 450 de oameni din care 400 sau 350 au salariu sub 1000 de euro de sub. Eu, eu, pentru cei 400 de oameni de aici care plătesc impozii, 16%, da. trebuie trebuie -și și am oameni în familie Cine care au văzut în viața cu psd și au spus că mi-a că mi-a dat. Colegul meu, cameraman de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, plus cei din regie, Ia, eu vreau ca oamenii niște să aibă salariu mărit, pentru că în loc să plătească banii respectiv vor avea în plus, deci, 10, el aici a jucat 100%. o carte foarte bună, foarte, că foarte bună. Dar să îți dau o promisiune, că nu de rămân nu? la patronat. Bine, că nu, bine. nu, bine. nu a, a bine. Roșie, mă sticu eu exact pe PSD-ul lui. Bața clădirii roșii m-a ducut aici, să fac o poziție. Mergem tot 400 de ani, să îți spun că dragnea a jucat așa. În România Republică, nimeni așa nu mai plătească taxe și vot, ca asta să plătească pe și salariile Dragul meu Ioan Deci nu eu am zis, nu lege de bură, dar l-am ascultat. Dar am fost extrem de civilizat și am zis, domne, sunteți sigur? Da, domnul domnul da, domnule, domnule Dragnea, sunteți sigur? Da, domnule, nu nicio problemă. Domnule, dar acolo scădeți taxele. Dincolo scădeți TVA-ul. Dincolo scădeți. Da, domnule, putem. Domnule, să vă dau, domnule, să vă Faceți-o. Pentru că exact. altfel, vă luăm cu pietre, simplu. Problema PNL-ului nu e că Liviu Dragnea a, a câștigat foarte multe voturi făcând ce spui tu că a promis că face. Poate Deși faci. poate nici nu va face, nu contează asta. Eu îți spun din stat acel program nu poate fi pus în aplicar. Problema PNL-ului este că n-a ce vrea de la el da, însuși. Spus, -am am... Vrem să fim... măcar dacă veneau și ei cu minciunile lor. Dar vrem vrem să fim... Cum să vrea PNL-ul, uh, Laurențiu, când el a votat în parlament toate legile lui Dragă? Tot! 400 Ai de, ta, 100 de taxe! Deci... A votat 102! A votat tot! Deci, și-a văzut la PNL, știi când s-a văzut la Laurențiu, în momentul în care... Votezi în parlament scoate răceți. Și după aia spui că taxe? nu se poate. Și da. ești pe televizor Da, zara, da. Și eu spui nu e bine. Da, da. a fost. Și de a... ce le votezi? Băi, oameni buni. Deci 102 taxe votate unanimitate. După care vii și tu. Nu, nu sunt bani. A fost un șah pe la Dragnea, știi? Legea nu l-au dezbătut. Era unde gringoladă total Dar legea, da, atenție, revinș cu asta închei foarte. repede foarte departe, pentru că putem discuta foarte mult de Dragnea, și avem multe adevărat motive discutăm și. Da, eu spun așa. Din punctul meu de vedere, lasă la o parte orice discuție despre, uh, uh, nu știu, integritate, PNL-ul. PNL și-a ales acest drum. Domne, vrem să fim integri, să nu avem, să putem partid. Nu dar decât decât nu, să nu avem un partid. Păi, asta e discursul lor din ultima vreme, nu? A, nu asta a fost? Da, -a vreun vreun au scos de pe listă oameni, inclusiv alegeri locale, au fost primari foarte grei, de pildă la Plașov. La scuze, nu am mai fost. la Mureș Nu, ce scuze. Nu. Și ce au făcut peneliști? Stai, stai le o secundă, eliade, eliade. Din ca domnul Dana Ela care Median. este un osomitate, au lipit, au bagat pe, pe, pe ușa rândos, pe doamna Kerekes de la Baia Mare, da. da? E, a fost aici, exact, a tipic și pe în voi. Eugen Nicolaescu, da, -o să, Nicolescu. da, ești, da vrei să spun ceva. Domnu Cioceanu, de rog frumos la domnul Ludovic Orban, Orban de vedere, la domnul Criu Criu Criu, Antonescu, Antonescu, la domnul fă. Dan Motreanu, că neșteia trei, mai cred că domnul domnul se duc la. Eugen Nicolaescu. Este cei Eugen Nicolaescu cred că Eugen cum va fi cu domnul Eugen Nicolaescu este dintre oamenii integrii PNL-ului? până la Prova contrari, are un dosar, nu știu, dosar penal, nu știu dacă are. Nu, dar se penalal, -are. dacă se Dacă nu are dosar, înseamnă că e integrul. Da. Nu, dacă da. nu e condamnat, adică poate să aibă dosar, de voie. nu știu dacă e vinovat. Nu că nu mă lăsați trăimii acest partid, după părerea mea, nu poate să conteze ca partid zdravă, cum a fost de pildă la locale, nu la București, la scorul pe țară, decât dacă merge pe cea a până acum să fie adică baronilor, primarilor oamenilor, interesele lor și mai departe altfel, dacă merge pe Dumnezeu, suntem și integri de fapt mai lăsăm pe unii să carindeze de formă pe alții sau independenți dar nu, nu rezistă și nu contează și dispare, pur și simplu e o ecuație foarte simplă pe care dacă nu o înțeleg n-au nicio, păi, nicio șansă când s-o mai înțeleg? Când n-au înțeles-o au dovedit în alegeri că n-au înțeles-o Listele acele pe care dumneavoastră le vedeți curate nu sunt niște liste curate de fapt. Bun. Vă adate mai curate și... literau înainte, asta e clar. Domnule aceste mai curate, mai curate da. nu vă supărați. Tot timpul uh, trebuie să căldiciem. Hai da, că Bine, nu acum e chiar. Bine, Știți că nu e o chestie în care Bine, luăm nu ei n-au spus, venit să spună, știți, mai curate. Au zis, domne, noi avem partidul cu liste curate. Pa mine aia, Yeah. Nu te supăra, Laurenciu. Deci, deci nu au mers până la capăt pe ideea asta, tu spui până că până de nu au câștigat. Păi da, de-aia da, n-au da. câștigat. Eu cred că nu, dacă făceau asta, luau au USR-ul, Nu, dar eu cred că nu au câștigat din alt se motiv, se că nu au avut niciun fel de strategie. Aha. Că n-au reușit să-l convingă, s-au agățat de Dacian Cioloș, care la rândul său nu era agățat. Și din contră, explica public cum PNL și USR, fiecare are câte o problemă de parcă dânsul era venit din cer a venit de pe altă planetă și toți restul erau niște nenorociți. domne, nu se poate așa. Dacă vrei să faci politică, asta e țara. Trebuie să te... Eu ce Uneori spun? Te, așa, Eu ce te bagi, te stropești de noroi, te stropești de sânge, dar mergi înainte adică, și îți Adică blagă așa era de dacă a fost uh, trimis a abuzat, foarte, foarte. Moral bale. sau în ce sens? Da. Da, foarte bine. A, a, a câștigat PNL-ul ceva din treaba asta? Nu, a pierdut. A pierdut. Vreo șapte puncte. Uh, Orban. Eu cred că Orban, dacă era candidat la primăria capitalei, lua un scorul cu mult mai bun decât uh, a luat PNL-ul la sunt locale. Curios cum va funcționa și Licoza, multe alte exemple. eu nu, nu, nu spun că vreau să fie așa PNL-ul. Nu, nu, nu spun că vreau să fie așa PNL-ul. Să nu țină cont de integritate. Nu. Vreau să țină cont. Dar cred nu. că dacă ține cont și continuă pe drumul ăsta Baie, ba nu e, ba jumătate măsură, cum vorbește, căutiți și așa mai departe, n-are niciun viitor. Eu zic mai bine, ai să say că oricum sunt păștă corcum care de Vor să sta... să ne explici că ai o logică impecabilă și reușești să ne lămurești ce e cu uh, ce e cu vroscutul în Nu, spun că sunt două perspective distincte. Pare că pare derizoriu și pare ridicol. Știți dar, din în punctul meu de vedere sunt două, două chestii distincte. Una e uh, povestea de dinainte legată de, de raportul dintre instituția prezidențială și instituția sănătății. Nu, și alta e ulterior pe piața politică când uh, domnul președinte deși nu are un rol formal în a, în a coaliza, o, în a coagula o, o majoritate chiar și așa de atât de, de grozav, de care cea care se prefigurează undeva în 2039 la asta mă refer, poate uh, antama o astfel de, de Sărian, discuție. Dar putem să ne imaginăm ce, ce au discutat oamenii ăștia? Cu siguranță de, că de, de că lipsa de, de ce informații furnizate de președinție în administrația prezidențială, noi, putem, noi, suntem, noi suntem îndrăptățiți să facem aproape toate speculațiile. Cum a decursa imposibil... acel dialog? Cu domnule președinte, să, ce mai faceți? Ce mai faceți? Că nu doamna, au doamna, e bine? E bine? doamna e bine? Ce mă bucur că vă văd. Nu, eu aș lua din, din perspectiva asta Uh, uh, posibilitatea uh, de de ce poate, îngrijorătoare, adus, de ce poate îngrijorătoarea pentru PSD, deși mă, eu vă garantez că ăștia după ce se va, instaura, uh, după ce se va instala nou parlament, va face tot posibilul să absorbă câțiva parlamentari din toate părțile pentru a forma o majoritate lejeră. Dar domnul a da, da. A. domnul Tăricianu da. a dat semnalul, uh, semnalul domnule, eu aș fi puțin uh, dispus la o micuță trădare. Chiar dacă există perspectivă de 1-2%. Da? Se da, de aici și-a ridicat tăricianul. și-a ridicat puterea de vocea de vocea de vocea de vocea de vocea de vocea de vocea de vocea de vocea de vocea puțin nu mult. Asta, asta, dar spune, Domnului, da putea să spună, nu, dacă domnul avea coroană vertebrală, putea să spună, a fost spune Tărician, invitat, dar că nu am putea pus. fi un pic curvă, dar nu chiar mult. Puteți nu, aici ce e altceva, am. eu cred că oamenii ăștia vor să lucreze în favoarea lui Tărician, mă refer și la Iohannis aici. Tăricianul care avea șase la sfârșit. Dar -au, fău, fău, crescut, au crescut. Și căruia PSD-ul putea să-i spună un minister și pe la un secretar e, de stat. Multe, și așa. Da. Acum vine tăricianul la masă spune, domnul Utregă. Știți, eu, eu, eu, eu procente. Eu vreau cinci ministri în guvern, zece secretari. Ion. Păi cum nu mi-ai luat 6%, la Îmi pare rău. Eu cu Iohannis pot să schimb majoritatea. Ion, știi că în deci, în, ce facem? Dăm blu tăricianul, așa. Tăricianul vineri, Marele luptător pentru companiile românești, vineri, s-a întâlnit cu reprezentanții. Ce companii românești, domnule? Paulo Lopes, vă rog frumos, lăsați-mă cu... Lăsați-mă cu <laughs> naționaliștia ăștia. Băi, Băi asta deci era. nu mai pot să vin vineri, mai ales la noi. el îi spunea. Nu, asta rare zbor. Domnul Tăricianu, luați Ministerul Energiei. Asta spune el. Deci nu mai pot, nu asta o Asta spunem noi. Politica a, e multă minciună, dar au ajuns, au ajuns uh, niște, niște marțafă, ca ăștia niște naționaliști. Păi Sebi a ajuns la să aibă partid extremist naționalist, ăla care a jupuit bugetul statului de miliarde de, de, de euro. Domnul Tăriceanu, păi el îmi vorbește mie de, de, de, de țărișoară asta, nomi. de naționalism economic, el care a fost dinălzitroenie... Nu numai în guvernul, el care a dat a de vândut, și dau, și licențe nu, de el de stat companiilor străine. Și licențele pe Marea opa, da, licențe acordate la Lucoi, nu asta, dar el care nu a vândut... El a încheiat negocierile cu UE și ați vorbește de suveranitate în UE. Nu, dar e bine că a făcut chestia. complet complet pădus. Nu, dar el... Adică dacă... Dacă e să vorbim despre oameni care au făcut ceva cu adevărat pentru România, cred că merită să o mangem un om care a făcut pentru România și mă refer la fostul director de la Dacia, Constantin Stroie. Dumnezeu să-l să odihnească, să pentru că eu. dacă sunt români care au făcut ceva pentru România, este unul dintre ei și n-a făcut niciodată politică, au încercat să-l bagem în politică și n-a vrut, și îi se datorează probabil uh, 10% din PIB-ul României în momentul ăsta cu toate locurile de muncă, pentru că Dacia ar fi fost ca Aro Câmpulun, ca asemănătoarea București, ca tractorul Casteaguroșu, uh, autocamioane Brașov, Toată industria demantelată de cine? De străini? Nu de, de, rom, de no, manageri români, români, români exact. care au Chiar tăiat -o și au vândut-o pe nimic ca să-și ia niște milioane și să se ducă cu ele în străinătate. Asta e cea mai mare, mare prostie. Un om care, nu mai e o clipă, un om care a avut curajul în vremuri foarte tulburi și mă refer la anii grei 90, să conducă de aceea. Să vină cu proiectul, vedeți ce spune și Traian Băsescu acum, dar nu el a fost omul care are, a, a avut cuvântul decisiv. S-a bătut cu toți premierii, cu toate guvernele și a reușit să aducă Renault să facă din Dacia ce este Dacia la momentul ăsta. Deci ăștia sunt oamenii clar că de, se aduc asemenea Apropo de domnul Stroie, mai aduc aminte că am vorbit cu domnia sa acum vreo două, trei luni de zile <coughs> și eram foarte interesat de întrebat domnule, cam cum merge programul la apropo de produse românești, da? Duster Army, că au prezentat de parada națională da. de, acum, de, anul, de anul trecut, anul au prezentat trecut. un model și l am întrebat, domnule, uite, vin ăștia de la GIP, apropo de comenzi de la armată, dacă acum sunt în derulare niște licitații la armată, Legate de achiziția unor transportoare blindate Și am spus, domnule, dar cum merge dezvoltarea programului ăsta? Pentru că, uite, așa de la GIP își făcea o reclamă cu ambasadorul, mai venea unul de la VAM, da? Și care să se Domnule, voi cum mergeți? Nu, nu vreți să vă băgați și voi în citațiile astea? Și eu mă părea din optimism moderat legat de perspectiva de a, de a comanda armata română, da? și nu a comanda, știi, în stilul naționalist bombastic. Doamne romi din România ca să le facem de aici, doamne. să fie mai Să le dea posibilitatea și ăștia români să participe la licitații în condiții egale. Atât tot. Asta întotdeauna. Dar aici, deci ce înseamnă să fi avut, că aici adevărat, să fi avut 10 astfel de manageri în industria românească în punctele cheie care ar fi fost numărul de locuri de muncă, care ar fi fost uh, dezvoltarea pe orizontală, da. pe verticală a României. Deci cât depinde de un singur om care s-a bătut pentru ideea asta. Și ții minte că uh, chiar uh, mi-a spus în, într-un interviu, nu mai, nu mai puteam, adică era blocat peste tot, nu mai avea nici renault să vină pentru că erau tulburările din, cu mineria de la 90 atunci nevoceau, Și atunci a, da. a, a, zicea, am vorbit cu hyundai și le-am spus, semnăm un protocol, prietene, ajută. -mă. Semnează un protocol cu mine, absolut hârtie, că vrei să privatic, că vrei să cumperi dacea, Tu. Absolut o înțelegere formală și au semnat o, -o Mi-aduc aminte, a dat o în presă. Hyundai vine în România cumpără dace. Și atunci Renault a au zis. hai pune la. Da hai să mergem, să o cumpărăm că, uite, o iau coreenii. Un, ultim, o ultimă, un ultimă mutare, să spun, pe care a făcut-o pentru a ajunge. Gândiți-vă ce a însemnat ARO. Cum, cum a ajuns da. ARO, acum mai este o hală, uh, rămășițele da. unei industrie. Și multe alte și exemple. multe altele care spun și simplu da. și o zonă moartă din punct de vedere economic. Da, care, care au fost dărămate, nu să de despre din patru lideri liberali sunați, doar unul a dorit să intre în direct, restul încă nu doresc să comenteze. E vorba de Cătălin Predoiu. Bună seara, domnule Predoiu! Bună seara, Sără și invitați și telespectatorilor! Domnule Predoiu, aș vrea să-mi spuneți ce, cum vă poziționați dumneavoastră față de Călim popescu tăriceanu președinte al Partidului Național Liberal sau Traian cu președinte, pentru că observ că nu mai contează membrii, simpatizanții, contează un grup de colegi de-ai dumneavoastră care ține cu tot din adinsul să-l aducă pe domnul Tăricianu. Domnul Tăricianu va veni în modrogan, va fi președintele PNL? Există acest Eu senari? nu am acel de informații și, din punctul meu de vedere, niciunul dintre subiecte nu, nu, e, nu există, nu e real. Ceea ce mă preocupă, ca și te-amți colegi de să ne preocupă acum să relansăm partidul și să ne revenim după acest șoc al alegerilor este și motivul pentru care am acceptat să intru în dialog cu dumneavoastră Cred că trebuie să ieșim cu toții din Amorțeală, din șocul post-alegeri, și să ne punem pe treabă. Concret, din punctul meu de vedere ce înseamnă asta, să începem să facem imediat ce se instalează guvernul opoziție, dacă acest guvern este făcut cum, este previzibil la ora asta, PSD și alte. Că fiecare ministru trebuie să aibă uh, o pereche sau două din partidul nostru, oameni care să-l urmărească și să-i uh, taxeze toate greșelile. Liderii partidului să l la pe toate fronturile și în să reclădim, să reconstruim, să orițelim partidul în lupta cu PSD-ul. Uh, cred că asta este calea și nu lupta internă. Domnul în intern Fredu, să avem o confințită de idei. Că ne-am întrebat în seara asta că a spus că liderii partidului, păi trebuie să-i aveți înainte. Acum nu că sunt domnule Păi care, unde sunt liderii aia? Faceți păi congres, le elegeți? Elegeți. Și e, și am văzut, văzut ce lider ați avut până acum. Am văzut ce lider. Cu cine ați mers la primăria capitalei? Principalul partid din București până acum câteva luni care a ajuns să ia 10%. După aia ați mers... Păi vă trebuie leadership, Dacă domnul... Cu tot respectul vă spun. Vă spun ca un om care a urmărit partidul. Vă trebuie leadership. Nu vă mai ascundeți după, după deget. Faceți un congres După... și alegeți o, o, o, o conducere a acestui partid pentru că merită ideea liberal, liberalismului în România un partid. Și nu mai accepta să fie numit șeful partidului de către altcineva. să spune, spune de alegeri. Alegerile dau si. șeful, nu numirile dintr-o altă instituție. Dacă înveți, cu același respect, vă răspund și cunosc că sunteți oameni care țineți la acest partid și la ideea de, de dreapta ideea de opoziție a PSD, ați ridicat mai multe probleme, vă răspund punctual, legat de primăria capitalei. Eu mi-am asumat candidatura după alte trei nominalități care au ieșuat din diverse, diverse motive și, după cum știți, chiar în seara alegerilor, în urma rezultatului, am făcut un gest. După care m-am reapucat de treabă. Am tors. Franșeile Partidului, m-am dus în alegeri, am plecat în provincie, am candidat acolo, mi-am câștigat mandatul cu al treilea, al patrulea scopetare, împreună cu organizația Panele Călăraș. Bineînțeles că a fost un succes de echipă. Cât a fost la acolo, la Călăraș? Aproape 30%. Și m -am, m am văzut de treabă și în continuare o să mă văd de treabă. Partidul poate conta pe mine în orice pozită. În ceea ce privește alegerile. Asta am și spus. Da, sigur, vor fi alegeri și trebuie să fie o competiție de idei. Adică noi în aceste alegeri nu trebuie să ne limităm doar la o, o competiție de persoane și la alianțe de conjunctură și la jocuri de culise. Și trebuie să venim în față cu teme, să ne recâștigăm temele pe care PSD ni le-a luat în aceste campanii. Fai. Pentru că este într-adevăr condamnabil pentru noi toți ca să avem un program de guvernare scris cu un an și jumătate înainte, în 2015, să punem pe primul loc sănătate, educație, infrastructură, și să vedem cum PSD-ul câștigă cu temele noastre această campanie. Asta a fost o greșeală strategică făcută înainte de campanie. Am scris un program cu toții foarte bun și l-am pus încertat. Prea puțini au fost ei care l-au promovat. Dar în ceea ce privește campania, sigur, analizați-vă a face în partid. Acum toată lumea spune că a fost o strategie greșită. Dați-vă, să am un punct de vedere foarte particular. Uh, strategia n-a fost chiar atât de greșită, precum să spunea, dar am avut o anumită defecțiune în campanie anume că toți, toți trebuia să fim pe linia frontului și a lipsit ceva de acolo. Dacă toată lumea era aliniată pe linia frontului și intra în bătălie din prima secundă, cred că rezultatul era cu totul alt astăzi. Însă, acum trebuie să mergem mai departe și cred că ceea ce trebuie să facem este imediat să facem o poziție la PSD. Că nu trebuie să așteptăm până vine Congresul să stabilească liderii formali. Liderii să călesc în bătălie și să distingă în bătălie. Domnule... Și până la Congres veți vedea că se vor distinge oameni care încep să facă o poziție dură, corectă, pe argumente, la un PSD care a mințit în această campanie electorală și se va vedea în câteva luni de zile ce mințiuni frunte au proferat și au ventilat în campanie ca să-și câștige puterea. Dar Dumne. trebuie să îi facem ca oamenii să înțeleagă acest lucru și asta e datoria noastră. De partid, dacă nu a Aș vrea să ne răspundeți, dacă se poate, la o serie de trei întrebări foarte scurt. Unu. Care va fi poziția dumneavoastră în cazul în care domnul Falcă și domnul Atanasiu împreună cu doamna Adriana Săftoiu vor merge cu o jalbă în proțap pentru a-l aduce președinte al partidului pe Călin popescu -Tărician. Încă o dată, nu am această informație și nu cred dacă în acest Dacă se demet. întâmplă. Ce veți face dumneavoastră dacă se întâmplă? Nu cred în acest demers. Ca și când mă întrebați dacă eu fac lucrul ăsta. Nu încep acest demers și cred că nu e corect să uh, uh, punem... Uh, să facem procese de intenție unor colegi până să-i întrebăm pe dumneavoastră care este toată. Eu nu cred că s-a produs acest demers din partea celor tâi, sau Nu am cunoștință de un astfel de demers. Dacă domnul Tăricianu este atât de bărbat pe cât se crede, cum bine a spus un, un coleg de al noastră din platon, nu mai rețin numele în cel scuze, ar fi trebuit să spună până la capăt. Am vorbit cu X, am vorbit cu Y, cu tare lucru. Altfel, orice supoziție, orice presupunere facem noi acum, ar fi o nedreptate în partea unui coleg. Dar, domnul Băsescu, vă revedeți într-un partid? Vă regăsiți într-un partid condus de Traian Băsescu? Un PNL condus de Băsescu? Nu, dă partidul domniei sale, noi avem partidul nostru, facem o poziție, fiecare cum putem mai bine și eu cred că asta trebuie să ne preocupe pe toți atenție la PSD, pentru că dacă am mințit în campanie, el în stare să facă orice cu domnul, orice, Dar de domnul Cioloș ce se mai aude? Domnul Cioloș este uh, curtat de PNL? Îl vedeți, colegul dumneavoastră? Sau care e situația? Care e poziția PNL față de domnul Cioloș? Domnul Cioloș este o competență administrativă și orice partid și-ar dori o competență administrativă bine. în rândurile sale. Numai că trebuie să se precizeze, să definească și tânsul, pentru că nu știm exact ce vrea, n-am înțeles în campanie ce-a vrut și pentru viitor trebuie să, să te definești, să spui clar, vreau lucrul acesta. Și după ce să-l exprimăm? Dă-n ne exprimăm și noi. Dar nu mai pot trebuie să ne exprimăm noi înainte, presupunem ce vrea dânsul să fac. Să vină cinci bărbătește să spune, am înțeles, asta e situația, aici a greșit, vreau un PNL sau nu vreau un PNL? Și după aceea să răspundem noi, ce pot să spune acum ce vrea domnul Cioloș? Sincer, mă preocupă PNL-ul Domnul Căutic și o întrebare pentru noastră. Domnul Predoiu, dacă îmi permiteți, eu țin foarte bine minte că domnul Iohannis, în momentul în care a candidat, va avea pe dumneavoastră ca propunere de premier. De atunci, văd că nu mai sunteți vehiculat și n-ați mai fost vehiculat, nu știu din ce moment, nu știu de ce. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, cu nominalizarea, nominalizarea aceasta dumneavoastră pentru funcția de premier? De ce, dumneavoastră, nu ați mai fost niciodată pomenit cel puțin în ultimul an, eu știu, un an și jumătate, ca fiind un posibil premier al României, deși în campania electorală, domnul Claus Iohannis a susținut că dumneavoastră sunteți vioara a doua, după domnia sa. Domnul Căutis, hai să dăm timpul cu de zi aproape în un an și mai bine. După tragedia de la colectiv, piața victoriei plină de oameni care spuneau vrem guvern fără politicieni. Eu vă spun cât se poate de deschis, ceea ce am spus-o și altora între patru și între 6 ori și în partid. Eu, să fi fost în locul domnului Iohannis, nu dădeam mandatul după 2 anul trecut în noiembrie. Sau PNL-ului. Pentru că atunci ar avea nevoie de altceva. De acord. da foarte corect președintele de guvernul Cioloș. Care a fost un guvern cu ceva rezultate, adică a fost o serie de lucruri. Foarte greu să face într-un an de zile, ce n-au făcut alții respectiv domnul Ponta în trei ani de zile. Cum ar fi să absorbe fonduri europene. Deci, știm bineînțeles, lucrurile au fost cât să poate de normale, logice și s-au desfășurat firesc. Și așa cum am spus chiar din campania din 2014, noi trebuie să așteptăm la nimeni să ne dea pătau guvernare. Noi trebuie să ne o câștigăm singuri. Și uite, n-am știut să o câștigăm acum, trebuie să învățăm să o câștigăm data viitoare. Dar dacă încercăm... Voi... Cea mai sigură este o opoziție puternică. Dacă rămâne o opoziție, o opoziție puternică. Da, mulțumesc frumos, domnule Predoiu, pentru amabilitatea alături de noi și Ludovic Orban. Bună seara, domnule Orban. Faceți face legătura cu domnul Orba, mulțumim domnului... Totuși este ră, foarte pregător. ciudat, domnul Iohannis, în campania, deci în, în cel mai important moment din viața domniei sale, da? în da, campania da, aceea... l-a explicat foarte corect domnul, domnul, domnul Predoiu. l păi și, și domnul Predoiu, moment, de ce nu se mai vede acum? Alex, nu să duci, în momentul respectiv nu puteai pune un guvern... Postiv. De acord, dar uite-te că domnul Predoiu astăzi nu mai reprezintă în opinia păi celor care l-au propus... Da, de este Ia. o voce coerentă. Și că nu, programul, vocea lui a rămas. Dar de ce n a mai rămas? A că pe doi împreună cu un colectiv din partid. Era mai coerent și putea Ia, să fie o programului din dar doamna Gorghiu și restul conducerii PNL nu a luat programul. Eu, cred, eu cred că de Gringolada. cred că de Gringolada este un program care nu s-a mai respectat. Domnule Orban. Nu știu ce mai faceți dumneavoastră, eu vă salut cu respect, dar vă spun că în Modrogan se pregătește să, și în aviatorilor, nu știu unde va sta, se pregătește într-un sediu să vină domnul Băsescu și în celălalt sediu domnul Tăriceanu, nu știu dacă ați auzit. Deci cei doi domni au fost invitați de niște, de niște așa zis, lideri de pe la uh, Liberali să preia Partidul Național Liberal. Nu astăzi știți de acest lucru? Care e poziția dumneavoastră? Uh. M-am și exprimat public în privința domnului Tericianu, că probabil o fi chemat portarul. Este, după părerea mea, dacă un lider al Partidului Național Liberal a angajat vreo negociere în numele Partidului Național Liberal, trebuie să-și dea demisia din Partidul Național Liberal. Nu a existat niciun fel de mandat dat de birou politic la care am participat pentru a angaja vreo negociere cu alte formațiuni politice. Cu atât mai puțin cu domnul Toricianu, care este practic cârja PSD-ului și garanția faptului că PSD are o majoritate parlamentară care să-i permită să formeze guvernul. Iar în ceea ce privește pe Traian Băsescu nu mi-am schimbat cu nimic Părerea față de Trump Băsescu. Este un om distructiv, un om pe care nu-l interesează decât imaginea sa proprie, să iasă permanent în față și care nu a făcut decât să otrăvească atmosfera politică din România, să-i deci dezbine pe români. Și în loc să stea liniștit, să-și prime nepoții prin parc, după ce a fost 10 ani președintele al României, n a făcut decât rău, continuă să ne asasineze nervii cu prezența sa constantă în viața publică. De să înțeleg că nu-l vedeți, nu vă vedeți în același partid cu Traian Băsescu. Cu nicio formă. Care va care fi viitorul, cum vedeți viitorul Partidului Național liberal? Suntem într-o situație foarte dificilă. Suntem după un eșec major. Un eșec major care ar fi putut fi prevenit dacă imediat după alegerile locale, așa cum am cerut eu și încă câțiva de colegi de-ai mei ar fi făcut alegeri în partid, ar fi existat o conducere legitimă și practic am fi putut aborda alegerile parlamentare cu alte imagine și cu alte modalitate, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. La ora cuară Partidul Național Liberal, după rezultatul pe care l-a obținut, are nevoie de o analiză foarte serioasă a cauzelor declinului dramatic. Vă readuc aminte că în ianuarie 2015 Partidul Național Liberal avea scorul de 43-44% în sondaje și luminața conducere ne-a dus la 20% obținut pe mare greutate. La ora actuală e nevoie Că la toate nivelele membrii Partidului Național Liberal să fie lăsați voința, să spună voința, să-și aleagă liderii, să genereze cu adevărat o strategie de relansare care să se bazeze pe lideri care beneficiază de încredere, care au forță, care au caracter. De asemenea, o relansare care să se bazeze pe reprezentarea reală a tot ceea ce înseamnă în societatea românească forță dinamică, forță progresistă, forță care vrea să ducă România înainte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Orban, pentru aceste lămuriri. Vă mulțumim de colegilor mei de platou. Vă rog, o scurtă nu, concluzie. Vreau domnul. să spun că am auzit prin cele două discursuri de mai devreme, domnul Orban și domnul Predoiu, un discurs de liberal normal, de la care te aștepți să producă efecte. E, nici domnul Orban, nici domnul Predoiu, n-au fost în peisaj până acum. Domnul Orban pentru problemele cu acel. Da domnul lăsar. Predoiu, de, de domnul, domnul predoiu, predoiu, predoiu de ce au de zis? Domnul Predoiu a intrat într-un melanj de asta da, de la da, 200 la călăraș. Da, da și scăzutul. mi Catastrofa că... da, minte, toți oameni. Mie, mi se pare că unul după altul. 3. Mie, mie mi se pare că ei sunt genul de lideri de care acest partid are nevoie care să redevină puternic. Pentru că să-l dai pe urma la o parte pentru că are acel dosar în care nu știm dacă e vinovat sau nu. Da? Până una alta, el e nevinovat. E, să-ți asumi acest cod de integritate la modul exacerbat, cum a făcut PNL-ul, tu fiind PNL și crescând, cam ca PSD-ul cumva, Adică nu te-ai deosebit enorm de mult de PSD În felul în care a crescut acest partid N-a crescut pe uh, discurs Pro-mediu de afaceri, să vi doamne, domne, adevăr Trebuie să luăm pauza publicitară Pauza publicitară și ne întoarcem alți șase analiști Analiști de păică externă După pauza publicitară pentru oră și jumătate Nu suntem izolați suntem o țară în jurul căreia se întâmplă lucruri importante. Avem șase teme de discuție pe ordinea de zi. Bineînțeles că nu am cum să nu încep cu discuția de poică internă. Câte două minute, fiecare dintre cei șase reputați am de poică externă vor răspunde la această chestiune. Le mulțumesc colegilor mei. Cu siguranță săptămâna va fi lungă și voi mai apela la uh, ei pentru că avem nevoie de analize și de informații. Urmează o săptămână de foc în România. Ne întoarcem după pauza funcțională.